Të gjitha lëvdhata dhe falënderimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Allahun e falënderojmë vetëm për i tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Ndërsa salamat dhe selavatet për shëndetet e Zotit me pejgamberin ton Muhammed Mustafan alayhi salatu wasalam. Mi shoqëto ti besnik, mbi familjen e ti të ndarshme dhe mbi çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të në ruar gjëmatli, dhe të ndajmë disa minuta para khutbës e gjumas Që të lezojmë diçka nga libri Zotit të barek e vëtjala të, të mësojmë diçka nga ajetet dhe faktet e Allahu të barek e vëtjala Të se Zotit Jon Gjeli Gjelaluhu i ka zbrit në Kur'an Në ligëratën e gjumasë para kaluar Falëm për surën e 95 të Kur'anit surëja wa t-tini wa z-zeitun abu surya t-tini. Sot do vazdojmë me lean Allahu te bareke ve teala në surrën e radhës, e cila surre edhe pse është e radhitur në mushaf surrëja e 96, ajo real dhe praktikisht në mënyrë kronologjike e renditur e kohës ka zbritur e para. Nga surrëja e 96, sidomos pas ajetit të para Janë ajetet e para të së të kanë zbitë për nga mberi tonë sallallahu aleyhi wasallem Nërsa për rënditjen mushafit, kjo ka një diskutim të ulemat Më e sakta është se rënditja është për për nga mberi tonë sallallahu aleyhi wasallem Rasurët si janë radhit në Kur'an, El Fatiha, El Baqara, e Ali Imran, El Nisa, El Maide, En Ame Kështu më ratë dheri në fund të sureve Këtë kjo rëndit jë është bonga pingamberi jonë sallallahu Aleju sëllem për një urësit Se cilën e dinë vetëm zotë jonë Të bareke vëtjala Kjo sure është sure njohur në mesin e njerëzve Por se do më thanjët Kuptimet jë të gjitha janë të njohura Për njerëzit Ma djetë të da shojmë në këta jet Vetë se njeriju Ska mundësi me E të zakonshë më të timi I ditë urësit e Thellat të gjërave Por duhet Gjerat hulumtohen Duhet gjerat gërmohen Duhet gjerat të, të, të kërkohen Dersa të arrihen Andaj kjo surë i ka zbit për nga mberi ton Sallallahu aleyhi sallam Duk e qen për nga mberi jon sallam, Ende dhamodon, I panjuftuar me shpalje I panjohur me Gjibrahilin I panjohur me Kur'anin Ka qen duke nejt në shpel Në shpel një ratë njohur Ku shkon të atje dhe rëntëm kohë të gjatë vet duke medituar duke e, sodit duke përsëritur gjendjen duke shikuar me fikr gjendjen e njerëzve se si ka mundësi me ndryshukë gjendje e cila është gjendje ignorance, gjendje zullumi, gjendje padrejtie. Prandaj është i njohur hadithi se i ka ardhur Jibril alayhis salatu was salam Jibril alayhis salatu was salam dhe i ka thonë ikra lexo I ka thonë për nga mëri a.s. Unë nuk di me lezu Ja ka përsërit e këra Ka thonë nuk di me lezu Dhe shikoni këtë përsëritit për nga mëri s.a.s. E cila buron nga një besnikri Nga një sinceritet shumë i madh Dukë i a përsërit Dukë i a përçëndru fjarën e ti Nuk di me lezu Dhe kjo është prej argumenteve të për nga mërike Për argumenteve të pingamberi tonë, sallallahu aleyhi sallam është se aj nuk ka ditë me harët me ledzu Nuk ka ditë me harët me ledzu Dhe për njëherë e gatshme i ka ardë tërki informacion Tësë një ka zbitë Allahu të bareke ojtë jala Dhe për strejt i ka than Ikra bismi rabbi kelle di khalak Ledzo me emrin e zotit tantë i cili ka kryuar Dhe nga këto reshta, pingamberi sallallahu aleyhi sallam I ka ledzue Pra thotë pingamirë a.s. Më ka morë Gjibrili Fe gëtëtani Dhe më ka shtërënguë Deri sa më i kanë djerë djerësët Dhe më ka thonë Ikra bismi rabbi kelledi khalak Ledzo me emrin e zotit E zotit tanë Pra pingamirë i jonë a.s. Shpalja i është njësë me këto ajete Ikra bismi rabbi kelledi khalak Janë një ora Komendit e njërzën, do shte edhe të gjallarëve shpesherë Por jo në vendin, në vendin cakt apo në tërsine E vetë se Kurani ka njës me mësim dhe me ledzim dhe me studim Por se këto fjalë shpesherë janë zbrast të pime anajës Shpesherë këto fjalë uh, qarkullojnë në për njërzë Se Kurani thot me mësu, Kurani thot me studiu Por nuk definohet shka si forma, sasija, ekstumeral, qëlimi A nojve simtari kërë ledzon një send Dutë me ditë pse e ledzonë Ti shkasin ombre i saj. Çka ka lib zoti Jon te bareke u teala. Ndaj do ta shohim në këto minuta të shkurtra se çka ka zbrit Allahu te bareke u teala. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexo me imin e Zotit tënd. Iqra. Lexo. Vjen nga fjala qirae. Yaqrau. Një në raba, përdorët për lexim. Para se të më përdor për lexim, për çka përdorrët? Përdorrët për Mbledhje Gjdo se në shka mbledhët I thënë kara e hu Gjdo se në shka e mbledhët me një vend Quat kara e hu Pas ta jo shmarë Se njeri ju i mbledhë shkronjat me një vend E në gjithë shkronjën me shkronjën Shkronjën me shkronjën Dhe kjo në gjitje quat kara e Ledhon Pra në gjuna rabe Ledzimi fjala kara e Qfar do me thanë Tubimi Në gjitje e shkronjës me shkronjën Harfi me harfi Kër t'i bashkë bashkë thuhët e ka legzue Kjo është përqëllim në, në esencë Andaj edhe Kurani, fjara Kurani Rjedh nga kjo fjallë Legzim Kurani do me thanë diqka e legzuar Apo t'u bohen shumë ajetët dhe bohet surëja Bohet Kurani Andaj fjalla ikra ka përqëllim mbledhjen e shkronjave Mirë po, pse përmendëm këta përqëllim Sepse ledzimi nëse nuk ti mbledh Do me thane qka ti i kërkon Nuk ke ledzhu realisht A në përshemull Nëse me një një një pineve Një libar në gjuhë në qka i se njëf Dhe i njëtë shkronjat me shkronja Por nuk e njëfë atë gjuhë Realisht Ky me një farforme E ka kry procesin e ledzimit Por nga anë atjetër Ka dal me rezultat 0-0 Dhe s'ka ledzhu Nuk ka ledzhu sepse ledzimi është për qëllim kapja e përmbajtjeve të cilat janë vendosë në këto shkronja. Andaj përshimu nëse një anë i pineve, ledzonë në gjuhën kineze, apo në gjuhë tjera përshimu në më shkronja latine. A i mundët më në gjithë shkronjat, po si di ma naje. Pra nuk e di pëse këto 5 shkronja janë mbledhë me një vend, nuk e di. Andaj kë i ka pa shkronjat, po si ka pa do me thanjët. Andaj Allah u te bare kjo e tërëtë do të përsëriti Kapja Kapja e domethanjes Perceptimi i kuptimi Thodë Allahu të barek e vëtjala I këra bismi rabbi kelle dhi khalak Andoj, shpesh her Shpesh her Ne ve gjejmë Ne ve gjejmë një loj Konflikti mes njerëzve Këthojmë përqemul Filani le dzon Apo dhe filani le dzon Ekshë të merad Apo shpesh her i të gjëjmë njës thon, të thonë Kju met Kju met I ka zbit sejf të le dzon Dhe së le dzon Dhe kjo realitet Mirë po, njëse nuk duhet të harojmë Se arapë thojnë, e sejfu bil dhe haribi Arapë thojnë, shpata, shpata Forëtë se nuk e ka në vetë veti Po varët për dorës ka e ka kap Pra shpata, kur bëllët e forët, kur e kap një njëri që di me për dorë ata E nëse e kap një njëri që di me për dorë, s'ka fuqi Mirë po, s'to me thonë që ajo s'ka fuqi të veti Ajo ka fuqi të veti, por dikush nuk di me për dorë Andaj njët janë edhe shumë shkenë sa në islam Ma dje edhe shpallë e zotë i gjelëgjelëlu Kur anin e lezën edhe fmija edhe alimi Por nuk janë njësoj Sepse kur ta dëgjoj e alimi kullu allahu e hët Sa do, do me thanjët zbrazën bi shpirtin e tina Êrsa fmija kur lezën kullu allahu atë qka zbrit Realisht e kanë lezën i fjal Por ka dalu A dhe thëjnë arabët shpata është me dorë Më nëse se ka dorën e fort Dikush të të përgjimot s'po di S'po ban shpata Shpata ban Ajë qka e ka ka pëzdi Andaj në islam Islam i feja zotit e bare kjo e teala Shpesh her Hasëmi vetën këtë konflikt Allahu gjele gjelelu ka zbit prej argumenteve në Kur'an Sa që s'ka mundësi kitë njërzit mu bo bashk me hedhë posht Dë kjo në Kur'an E pëse do një arneve në hedhën posht Sepse më në men këtë që imbu Sepse shpata anë me atë qka e ka Unë e ka mund që jema në Kurani zdi me shpjegu Kë nuk do me thonë se Kurani ka defekten ta E me njani do me ka zhu fej në islam e zdi kur gja Edhe i thot njani qëtë zunë asë po të shë kur gja Feja juve e kështu e kështu Jo, jo, jo Duhet me arë të a i cili din me ka bëndora ta Din me manovru me ta Din me e vendosë në vejnën e vetë për dhe cilëm është ba A noj Zotë i unë të bare kjo vëtale ka zbitë këtë Kurani Për ata së din me kuptu Kur'anën, Arabijen, leallëkum ta'qilun Allahu qëllë ju ka thënë Arabë Kur'anë ja u këni zbit juve Arabë Se jeni Se jeni atasët e kuptoni këtë gjuh Për qëka e këni zbit Leallëkum ta'qilun Doqëta ju këni me mërë vaj, shka po thojnë ala U shumë në nëzimë me mërë vaj, shka po thotë Allahu të bareke Wa të ala Thotë Allahu qëllë u ala Iqra bismi rabbike lëdhi khalak Ledzo me jemi në zotit tan I cili ka krihuan Shk Shpreja parë ka zbit iqra Ledzo Mirë po këtë ledzim nuk e ka dhe në allahu Gjelluana të ha, Të zgjidhur Nuk e ka shluhe Po e ka lidh Qka dhe dë më dhe në e ka lidh E ka lidh me Me qëllim Përshem më kërithemi neve dikujt ledzo, ledzo, ledzo. Kjo është e shluhe me ledzo Qka me ledzu Qka të ledzoj Allahu gjellat iqra Bismi Rabbi ke ledhi khalak Ledzo me emrin e Zotit Tan, i cili ka krijuar. Djetar Dan Dan, Xoja e par, shka aludon, lexo me emrin e Zotit Tan, argumenton se lexoje ket Kur'an. Pra, Allahu jad nuk i that lexoje Kur'anin, po i that lexo me emrin e Zotit Tan. E çka të lexoje o Zot? Fakti te Xhibrili i ka thon, "Iqra", çka të lexoj? Çe ta çka po ta shpall mira. Nëpërmjet Meje, fjallë e Zotë i Gjellë Gjellu Do më thanë ledzoje Librinë Allahu të bare kjo e tala Për Allahu Gjellu e ka kuzuhë ledzimin Apo e ka lidhë ledzimin me Kur'an, jo gjithë shka I munish me ledzuhë gazet Dhe nuk qurët ajo, ajo qurët ledzim si proces Për nuk është do një Do më thanë një e madhe Apo me ana e madhe Thëtë Allahu Gjellu ala Ikra bismi rabbi kelledhi khalëq Ledzo me emrin e Zotit tanë I cili ka kriuar Dhe shikoni këto nuk ka dhën lexo me emrin e Allahut. O po gazon lexo me emrin e Zotit tan. Sepse ai i cili o të shpall kët Kur'an, në të cilin ti kimë mësu kush është Allahu, fillimisht dijë se ky është Zoti jot. Çu kit ka kriju, çu kit ka dhën jetën dhe kit amar jetën. Kit furnizon, kit jap jetë, kit ruan, kit mbron, kit siguron. Kret ky Rabbu, Zoti jot. Andaj shiko kët Në këtë bucitë të cëne ka zbitë Allah u të bare kjo të të la filumisht Në ka dhënë iqra bismillah Në ka dhënë ledzo bismillah Edhëpse ma dhënë ka arë bismillah Ar Mi Ar bonjari ka dhënë ledzo Me emrin e Zotit tanë Pasaj ka dhënë E ledhi khalak I cili ka kryuar Dhe këtu nuk ka kalëzhu Qa ka kryu, krejt qa i ka kryu I cili ka kryuar, gjith qa ka kryu O shiko këtë rëndit jetë ma dhe Ledzo Me emën e zotit tanë I cili ka krijuar Djetarë kanë thonë Në këtë ajet Zotit johën të barë kjo dhe teala Edhepse shiko, një, një ajet Ejnë dhe se kemi kalu, ajetin e dytë Kanë thonë djetarë, në këtë ajet Allahu i ka përfshi Krejt shkenë që sa qëka janë të mundshme mullet zhuhe Në që këtë ajet Ikhë krabismi rabbi kelledhi khalëk Qëka egziston Land, lëmi, mundësi, mustudiu Allahu e ka zbinë këtë ajet Si ka ndonë djetarë sepse Allah u zhjelore ka ndonë i ledzo me embrin e zotit tante qka me ledzovë e zot ma khalak atë qka e ka kryu atë qka e ka kryu krejtë shkencët në i së i mërë në du njo prej shkencave në tyrore apo shkencave të lidhjeve uh, kimike fizike qfar dush me mor qfar argumenton ajo së është e kryuar Pra kure, kur kimisti ledzonë në kimi, kur fizikanti ledzonë në fizik, kur shkenztari zbulonë në diqka, kur hullumtu si hullumtonë në diqka, ku e të hullumtu në ketë dunja, kjo dunja është e kryuar, pra mos në pas kryu Allah së në ledzojshë, qka kiti me ledzu? Dhe mon, studimet e njerëzve janë të përfshira në këta jetë, ti nuk mund është me ledzu diqka qka Allah së ka kryu e, së mund është me ledzu? Pra në zvrasti, në shpras, s'ka mundësime ledzu A dhe shikë allahu të bare kjo e tëra Iqra bismi rabbi kelledi Khalëk, ledzo me emrë në zotit të ndi cili ka kryuar Pse në mes ledzimit dhe kryimit ka hi zotit jot Dhe kjo është kjo prequdirave të Kur'anit Nga se të ledzuarit pa zotin ha, I kthehet kunder njerit Por që e mu dhe gjejmë ne eme njerëzit sot ledzojnë Dhe zonë vetë madhe Jo, s'poflasim lokal, poflasim global Njerëzit lezojnë Dhe hullumtojnë dhe studiojnë Sot përshemë u dhënjaja O që unë kam Kush për lezojnë i pari, i lacin Kush për lezojnë Në kuptimin, pe gjenë I pari, i lacin Ekshë të me ratë Përsmujen konkrete Kretë kjo qka argumenton Se njerëzit lezojnë Hullumtojnë, studiojnë Mirë po Allahu gjela thët Bismarabik Me emre zotit tanë Po u tërheqë Zoti nga çellimi i njeriu, i cili lexon, ata re krijta qoftë çka i kanë ditë kthehen kundër Atina. Ata ti e gjejnë për shemb, njeriu zbulon lloj-lloj çelize, lloj-lloj ndërlikime, në mas uh, për bërit vet njeriu dhe në fund vot çka? Çka zot? Ose nuk i vinjë Allahu te baraka ve taala. Dhe kujle di më shtarp, kujle di më shtarp, pa jo pjellor, si ban do vi atij, i kthehet në azap Atina. A mundu me pa lumen do çfarazopi është? Me pa në çelizat e njeriu, mrekulli, të cilat vetë mjek mjek doktor thon, kjo mrekulli. Njëra prej doktorëve ateista thot ajo çka gjendet në trupin e njeriu argumenton se natyra na ka bën edhe me fat. Natyra na ka lënë edhe me fat. Amba natyra. Pse thot natyra na ka lënë edhe me fat? Sepse në trupin e njeriu Existon atë shumë dërlikim Me miliona dhe miliarda që liza Njëna me hup udhën Ata e qujnë kancer Njëna me hup udhën Mirë, një miliard Sa është mundësia në qërkullim njëna me deviju rrugën Nasi njërëzi që tu me një gjami Tu dalë që atë i zinjësh Për i dalën e i pari, zinjësh Tu dalë vërën ato dhe pak, zinjët frimba Dërsa me vedije Apo, njerëzit më loj, me këthjele dhe prapë, ndu një amës flasim. Para me ndohë allohu të pare kjo të tëra ka kryua në univers, dhe në trupin e njerëzve, dhe trupat e gjalesave, që liza me miljardësët e ruojnë krimtarin e njeriut, apo krimtarin e gjalesës, njëra me dëviju e i prishët sistemi njeriut. Pse së dëvijon? Pse nuk dëvijon? Sepse allohu gjelë e ruën ata. Tani, njërës të shtudiojnë Nëse e tërheqin, bismi rabbik Në emër zotit tëndë Atare, atare ketë kjo kthejet në dënim Kretë kjo kthejet në dënim Andaj Allah u të barë kjo vetarë thot Ikra, bismi rabbik e ledhi khalak Ledzo, me emërën E zotit tëndë I që të ka kriju Ketë që ka e ledzonë ti Ketë që ka e ledzonë ti Kushe ka bëhe Ketë që ka e hulumë tonë ti Kushe bëhejte Ketë që ka e zbulonë ti Pastaj duhet besimtari mi bëj këtë pyetje, të sa ai beson, por duhet me shtu bindjen me me këto gjëra. Andajet Allahu te bareke ve taala lezo me emrin e Zotit tan. Pastajet Allahu xelalu ala khalaqa al insana min alaqin. Ë ka krijuar njeriu, insanin nga alaq, nga aleq. Do t'dashuajmë çka thot. Ktu Allahu xelalu ka përsërit fjalën e ka kriju dy herë. Sigurisht se e ka përsërit fjalën ikra dihar Dhe sikur që ka përsërit fjale në Zot dyher Mën lezoni, kushe Do me kushe din hevza Po kushe e përcjell me Të shtëpia të sh me Kur'an e kështu me rad Mune të të shikon atje Fjale ikra ka ardiher Fjale khaleka ka ardiher Dhe fjale rabbu ka ardiher Djetarë kanë dhëmë Një herë e para khaleka kreqa ka kriju E dyta e ka vequj insanin Ledzo me emë në Zotit tani cili ka kriju Gjithçka ka kriju, e ka kriju i njeriu. A lepse te krijimi i par i njerit. Pse e ka përsërit? Sepse na i njerin e kanë zgjedhë me krim shtesë. Na kriji dhe na kriju dhallahu xhelalu. Unë kam kriju gjithçka, ama te njeriu ka diçka të veçantë. Argument, argument se Allah xhelalu ai te tjera sa ti gazbit më von, çai ka thon. Pejgamberit ton sallallahu alejhi dhe sellem, kule ka tregu ngjarjen çka ndodhi në qytet kur e ka kriju Ademin. I ka thënë Allahu gjitha iblisit, shëjtanit, kur si ka ra sejsh dhe ademit Që i ka thënë, pëse ti nuk i rave sejsh dhe këtë qka e kam kryu me didurte mija Dhe kjo me didurte mija argumenton se kryesat tjera nuk e kanë këtë këtë privileq Allahu këtë i ka kryu e, Allah ka kryu e dhe hajvanatim Allah ka kryu e dhe shpendim, insektet, eksumerat Por njeri ju gëzon një privileqë shumë atë matë Andë do të dhohu të bare kjo e tela Khalat këtu hu biedej E kam kryuar ademin Me diduar të mija Me diduar të mija Andë do të shiko këtu i Ledzo me emre zotit të tëndi cili ka kryu Gjithë shka E ka kryu një insanin Pse veqove O zot Sepse insanit të na është i vequm Insani të na është i vequm Njeri ju kryim është i veqan Nuk o si gjitha kryesat Andë do të shiko Mare këtë veqan Veqori gjdo, gjdo send Dhe kemi pormen Sa vohu të bare kjo vëtjara Njeri në ka vequn me shumë sende Prej tëre mendja Logikon, percepton Prej tëre dëgjimi, shikimi Prej tëre të folurit Së një ka morë shumë gjalesave Ti flet, ata s'flasin Dhe ca kush flet Dhe njëherë nga kur thojna Njeri ju flet Loh pas flet Dikush së ne kap ku a kjo Shaka lidhje A di një kush flet Që ta kuptoj shti Pse ti, pse ti privilegjum fol, i privilegjum që i fol Sepse a i pari që ka folë është zotë i gjele gjelelu Allahu flet E a i për me të ndëru ti ka dhamë që po të bajë në ti me fol Lopën se la me fol A i kuptonë këtë privilegjë këtë a jepë Allahu të bare kjo e tala I vetëmi që folë është zotë i gjele gjelelu Dhe pasaj janë me lachët E pasaj ka dhamë nga këto kitë krejësat Pe bajë insanin me folë Pe baj insanin me fol Dhe këtë privilegjë më i madhë është në kur këtë fol me ka than Qe po ta mundësoj me lezuë dhe fjallën teme Në këtu rritët privilegjë Ande ka thanë pengamberi sallallahu aleyhi sallem Allahu i ka njerës të vetë në tok Tha një Rasul Allah kusha njerës të Allahu në tok Tha ha, Ehlul Kur'ani Ata janë të zëtë e bartin Kur'anin E ndjekin Kur'anin Khas sa tu hu Ata janë njerëz më të veçantë te Allahu xhele xhelaluhu në tokë. Pse janë më të veçantë? Sepse ata por vetëse folin, janë të privilegjuar si njerëz e lexojnë fjalën e Zotit. Osh privilegjuar me lezoj fjalën e Zotit. Sot ti je shefi i laaz Zira ne vat më hire. A bó e, e, e prite dera me mesahat? E prisin njerëz me sahat. Pse? Thot ajo Zira shumë më vajë Zira. O ti çka kurjon i tavolin po njerëzit e vojnë më grave. A më hi aty ku më dit ku kam më hire. Allahu xhe dhat, a, a kam privilegj? Për njerijun Se unë ja kam lecu në gjuën e ti Me lecu fjallën teme Atleti i dikush sot Atleti i dikush Ti nënstop me folën me fjallët e ti A i ka qkoj me than Po folën e mënta ti Ti a, a ja dërzon dikujna Kutë qkoj shë folën e mëntem A ja dërzon Si a dërzon Folën e jara ma Musë folën sa her E allohu gjellohala njerëzve Ju ka than që unë pës biti librin Temë fjallën ti me lecone Legjonda, nën çfarë privilegji Allahu Tebarekeu Teala e ka ngrit njeriu? Ndaj the Allahu Xhel Jalaluhu khalaqa al insana min alaq. Ë ka krijuar njeriu, pra kriimi i njeriu është i veçantë, nuk është si krijimet tjera. Pse ai thot Allahu Xhelu Ala min alaq. Ë ka krijuar nga alaq. Çka është alaq? Ka polemik. Dietaret shumica e autorëve kanë thënë hapi apo periudha e dytë e ujit nga i cili kriot një riu. Dhe Alek është periudha e dyt nga e cila kriot një riu, nga fara e cila kriot një riu uj, e dyta periud quat Alek. A rapt Alek i thonjë gjësën qëka në gjitët. Gjësën qëka në gjitët i thonjë Alek. A dhe i thonjë përshemull uh, Lak, apo Mil Aka Lugës. Lugës, qëka në e përdona i thonjë Mil Aka. Pse? Nga se ti e në gjitë bukën edhe në gjitë atë ushimin dhe e futë në, në gojë. Onda i zhësën që kanë gjitët, i thënjë alëkë. Allah u zhëllë a thëtë, e kemi kryuar insanin nga, ha, nga një ujë cili në gjitët. Në gjitët. E kushë janë kërë ujë, kanë thënë djetarët, ujë i burrit dhe ujë i gruas. Kur të bahën bashkë, kryot një tjetër në gjitje dhe prej, ty, prej aty fillon krimi insanit. Djetarë bashkorë kanë thënë se... Këtu ka edhe një loj mu ëgjize, një loj mrekulli e në këta jet dhe ajo është të farë. Ajo është se shkenë se ka zbulu, so shkenë se ka zbulu. Ke nuk do më dhazë se sahabët kërë e kanë ledzu, këta nuk, e kam, nuk kam pak si mrekulli. Por Allah u te bare kjo e të të në Kur'an se në rihim ajati na fil afak. Njërzit shka vinë do t'ja ukazojnë ajetet më të qarta. Ata shka janë maran me besu në, në, në, në joban e dhe më qartë. Shkush që e përmendëm, Por aviopet ka qone madhe, por ti nuk ka e madhe. Se ti në aeroplan për 2 orë, por para aviopit ankon de madhe. Sa i me deve ka ecë. Andaj shiko, shkenca zonë ka zhvuluë se për t'u ngjit, për t'u ngjit, ajo pika e ujit burrit dhe pika e ujit grujës, nga e cila formohet apo nis formimi i një riut, ha kalojnë me qindra mia apo miliona qelizat vogla të duhet mu ka të A dhe përshemull, sa, sa ujë nuk në gjitët, që nga e thëmë steril, apo allo që bë, dhe ka përmejnë, akime, nuk në gjitër, aje banë njëtim proces, për nuk në gjitër, përse nuk në gjitër, sepse ajo që liza e cila du të mu kapë, kjo me ketë, dhe pas taj menizë rrugën për të kryu e një insani ri, që ka kanë thënë sot hulumtusit, është proces shumë i që ditëshëm, Se si në gjitët, pi këtë këti grumët, mija, miliona, në gjitët njëna, kush i thotë që saj që lize shko në gjitë me që këtë të të tërën. A në shikëa Allah u gjilloala, thotë, ikra bis me rabbi kelle di khalak. Khalak alin sena min alak. Pro ti që ke dalën në existens, është dëshira absolute e Zotit, që që liza e prindit tanë në më në gjitë me që liza në në stande dhe më boti. Kjo mre kudhi, kush u k A dhe pse Allah e përmenjë këtë në gjithje, këtë uj, pse e përmenjë këto? Që so është më rekulli, është më rekulli Dhe më than, me vjall tjera, me vjall tjera këto që ka mire me këto pun E bin kështu, këto numrat të cilat i dojnë janë sup supozime, për ta kuptue Dhe më than, për mund gjithë që liza egzistojnë me mija, me cindra mija, me miliona, ha, pengesa Në më mundësit me hikë që liza dikun tjetër janë me miliona mundësit me hikë. Këse s'ka hikë? E kjo është ajo që ka besimtari duhet të adimë. Sa Allahu u gjela ka bërë emër, në gjithu. Edhe dhe dhe nëse i konë një milion rrugë, ka me ardë të ajo që ka e ka caktua Allahu të bare kjo e teala. Andaj, tëtë Allahu u gjela, khala kal insana min alak. Allahu e ka krihuar njëri nga një pikë që në gjithët. Pra atin nga mundësit e mdoja, vesh njëra në gj Pasaj prej, ty, prej aty Filon procesit tjetër Filon procesit tjetër Me hi njeri ju në formimin E ti nga anë allahu te bareke Va te ale Pasaj të dhe allahu gjellewala Ikra wa rabbukel ekram Këtu e ka përsërit Ledzo Se zoti jot është më bujari El ekram është më bujari Këtu e ka përsërit fjarën ledzo Dhe djetarët e muslimane Dhe kanë thanë Nuk kanë kur anë përsëritje Nuk ka në Kur'an përseritje E di kush e di, se di kush e di Nuk ka të krarë në Kur'an Edhepse vjene njëta shpreje Nuk quët të krarë Ajo ka një mana shtes qofte dhe nja Ajo ka një kuptim shtes qofte dhe nja E di kush e di, se di kush e di Ana djetarë kanë thonë E para le dzo dhe e dita le dzo A janë të njëta, s'janë të njëta E para apër diska tjetër, e dita apër diska tjetër E qka janë djetarë të janë mundu me ndzirë Dëmonë ku është e dyta shtes Pse ka thënë Allah u gjerë Ledzo se zotë i otë është Më fisniku, më bujari Nësi mi part Apo dhe me thënë një e par shtes Shë ka nëndzirë djetarët Ikra vërë buken ekram Qile është Kanë thënë Ikra Valatën katihmin e lëkirae Ledzo dhe më sena lëgjimin Kë e dyta është kjo E para nisja Me ledzo E shumë për njëzve e njësin e nuk e sosin E njësin e nuk e mbarojn Allohë dhët, e kra, bismi rabbi kelle dhe i khalak Janisa o zot, e kra vë rabbi kelle krem Ledzovë e sena, leq, derë sa të mrishtë të zotë jot Mos e ndalë ledzimin derë sa të mrishtë të zotë jotë Kjo është kuptimi shtesë dhe kuptimi tjera Dhe se do t'i shtimë për khutbe me lejnë Allohë të bareke, ojtë ala Pra kjo sure është sureja e cile e ka zbit edhepse në mushaf është e radhitur surja e 96, thash rënditja është ba më vonë në funë tjetës për nga beriton, a.s. dhe sa zbitja ka qenë, më ndryshe, zbitja ka qenë. Mundriçe, ellutshme Allahun te barekehu te ala se zoti onjeli xhelalu na munson me zbatuqet urdhër te Allahu te barekehu te ala ta lexojm librin e zotit, ta lexojm asuretin e pejgamberit ton sallallahu alejhi wasallam, te lexojm ashdo ldie te dobishme e cila i ban dobi musliman dhe njerzimit ellutshme Allahun te barekehu te ala se zoti onjeli xhelalu na munson me kuptu quranin, me ndjej kata ellutshme Allahun te barekehu te ala te Allahu na ruan nga semundjet, na ruan nga epidemit, na ruan nga çdo e keq e cila ka mundsimi na godit, aqulu qawli hadha wastaghfir wa اللهم لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين